Gui Eto'o Revolutionary Grooves Sayo Ontara Nos vamos con un tema que le gusta mucho a Benimou Seguro, si, sí, este tema definitivamente yo pienso que, que representa muy bien lo que es el colectivo y por revolución, este es un vasco un pana de, de España, Raisai Que tiene un mensaje bien fuerte y y, y y explica en rimas y en beats y en melodías lo que es ir por revolución, lo que significa tener un puño arriba y luchar por una conciencia y un mundo mejor. Ojo, el País Vasco, el País Vasco no es lo mismo que España. Exactamente, País Vasco de... es Vasco y España, España es España. Es Caleria, sí. Exactamente. Lo vamos con y mi gente, grabenlo. Esto es música pura y la que ponemos nosotros y nadie más se atreve a poner. Vivo al tanto, al tanto lo llaman algunos y yo la religión del puño en alto, asalto, con mis palabras el aire, luchemos por una América Latina libre. libre Vivo al tanto, atento, revolución, lo llaman algunos y yo la religión del puño en alto, asalto, con mis palabras el aire, luchemos por una América Latina libre. libre Exprimo mis cuerdas al máximo, como el hilo que pende la paz, en Oriente Próximo y mira esas sombras. Y nada les asombra a los perros, se comen los restos del último coche bomba esas vidas de plastilina. Y me lastima la lástima de ver morir niños en Palestina. Sabes que mi saliva es corresiva y no hay salida, ¿no? Para que haya menos muertos en el Líbano. Hay personas que no existen, licuas que no hablan, problemas que persisten Cuando los perros ladran y los únicos derechos son el ser deshechos Buscando esperanza a dedo, cruzando el estrecho Hablo de gente sin papeles, viviendo en las calles Y si tengo hambre puedo comerme tus leyes O no me ves luchando contra el mal para no caer en sus redes El bien me dejó tirado, haciendo los deberes que crees? ¿Que Pandora ha sacado colonia en frasco? Se dejó cara unas gotas aquí, vengo del país vasco la persona que nació en un cuerpo equivocado, habla mal de nosotros Andate con cuidado al otro lado Está prohibido hablar, está prohibido ser Alma perdida en otra tempestad Está prohibida la verdad y ser mujer No es lo mismo, quien pueda poder Que aceptar alzar, el pueblo al poder Ojo por ojo y muela por muela Hay que seguir luchando por mucho que duela Ojalá fuera como el Che Cogería su fusil para acabar con Pinochet La sangre da de beber a Bush Cuando tiene sed, intenta recoger tu red Y darás a conocer tu affair Con Tony Blair, más vale morir de pie Que sentado en el sofá, tercer mundo en el que me un número a ti que más, más te da vivo al tanto atento o revolución lo llaman algunos si yo la religión del puño en alto o asalto con mis palabras el aire luchemos por una América Latina libre libre vivo al tanto o atento revolución lo llaman algunos si yo la religión del puño en alto o asalto con mis palabras el aire luchemos por una América latina libre libre. El País Vasco directo para Hip Revolución. Ese tema fue especial para Hip Revolución. Se grabó pensando en Hip Revolución y... ¡Viva el Hip Revolución, chicos Ese es el tema de Hip Revolución. <risa> el tema de la página es ese. Así mismo. Debería abrir de una vez con ese tema. No, está en la radio, está en la radio. Sí, pero o sea, que te metieras ahí doble clip, boom, pan y salir ese tema. Eh, Dale, pues. Muy bueno. Lo tendré en cuenta. muy bueno. Muy bueno. Hemen txegabiltza, aste bat gehia goz e, urte-urrena ospatzen, disfrutatzen eta euskal Hipkopa copa entzuten euskal taldeekin, e, ogei urtez e, ba, bueno, matraka interesgarria ematen eta oso guztora gu gaurko honetan bi taldea handi izango ditugu, urmen aurkesten Un dago bat kriu eta nortea patxe hemen entzuten dugun bezala Balantzan bea que estute pisache jarri zalantzan zertik saudo netan ezaitu zinistein zenbaitunetan esta kisugerean itoko sara gururetan esta vendetak malion efectua ligas e zinistein bautrasoko ditut fruituak raparen esenambio zertibituak ipurdiko rituak dragoyaren ichala jarraichen dute mak Sentitu behar dute, beraiek bezala izan nahi dutenak Harta aldean, gauzak ez dira berdinak, gorrota urdinak Eta esten badirak ateak, irek izure ateak Esnurk aterako esban nindu inor lagundu Eskerrik asko zon, amar segundu Salto egiteko bakkarrik, apieda asfalto desde Venezuela Con el puño en alto asalto el Bernabéu como en Eko Romo Real Unión bezala, borroka gure el buru Lortuko dugu, Bilboko karelean... Eta hemen Norte Apatxe entzuten ari gara 2000 eta bederatzigarren urtean ateraztuten diska dotore honetan egia esan oso medio gutxiekin e, eta ilusioa undiarekin ateraztuten e, eziaren beste aldean diska. Norte Apatxek e, lau diska ditu Eziaren beste aldean, 2000 eta bederatzigarren urtean, musika herria zigilu, bo, bueno, pixka baina, e, historia adena, e, bueno, hor, e, memoriarako gelditu zen, desagertu din baina gero Norte Apache zuzenean, aterazuten erbai musika herria zigiluarekin, gero kilombo ere bai, 2000 eta maika garren urtean, musika herria zigiluaren eskutik, gero herrima, 2000 eta malau garren urtean, taupaka zigiluarekin, eta gero Juanito Laguna, 2000 eta mauz garren urtean, taupaka zigiluarekin, eta egia esan, ba, taldea 2000 eta zazpi garren urtean sortu zen, eta 2000 eta mauz garren urtean, Dese gintzan, beraien azkenengo Juanito Laguna diskarekin. Eta egun da hogeita bat krio ere bai entzungo dugu oso talde potentea, ahundia, jende asko parte hartzen duena, musika guztionetan, eta, bueno, ekoizpen guztionetan, ez da, hendikalaen, Lama, maisa Rufo, Jaiwa, bitmakerra David Nanklares ere bai Beatmaker Modura, eta gero unait González, Teknikaria, ezta? Eta bueno, hemen, bat, bidibidez, hemen gu ezagutzen genuen Rufo ere bai, eta human beatboxerra zen, ezta? Hemen, bueno, oso abilesia undia hauarekin ritmoak egiten eta exhibizioak egiten, eta bueno, egia esan oso dotorea ere baizta. Eta bueno, egun dago gaita bat kriu, bibia garren, garren urtean sortu zen, eta amasei urtez jardun zuen kontzertuak ematen. Dena den, e, bueno, endikalaen ere bai, bere lanak ateratzen ditu, bere korainikan bere lanak kaleratzen ditu, eta upaka Eta maiza emsi ere bai Eraz, badakizue hor daukazue informazio guztia e, Jankinaren galnean jartzeko Eta diska hauek, e, beraien diska zaharrak eta ola ba, Interneten aurki aurkiditzazkezue lasai asko e, Adibidez nortea patxek, ba, HH Groups e, foruan e, Edo sare sozialean aurkidezak ezuek, hip hop sare sozial bat da e nazion kan nazio Mayan eta bueno hor aurkitu ditzakezue beraien lehenengolanak eta bueno hor eh, gerore bai barkama daukazue eta hor bilatu dezakezu ere bai ba lista begiratuz pizka bat hola alesteak agartuko zaizkizuela sai asko beraz eh, oraingo honetan entzungo dugun rapa, ehun hogeita bat tri eta Nortea batzeren musikarekin egongo gara. Edo besteera zu aran. gero targiako da horetan gerara. zure artea ireki zure. Eta niia ja, tramankulutara joango naiz, musika jartzea ordu bete osoz, Urrengo astean musika beltza eta elektroniko gehiago, Gerro gogorarazten dizuet arroze gratisarean eta naiz, erratico webgunen ausian track listak aurki ditzazke zuela Spotify eta iBoxen e ere bai horregoten garela plataformetan audioak soilik eta gero ba bueno ez dago gauza gausa handiagorikola esateko nabarmen ola esateko egia esan, Lengo astean agian hankasartze handi bat e, izan genuen e, Mac taldearen E, ba, bueno, siglen esan aiekin, ezta? E, nazte borraste bat izan nuen, egia esan eta Microphone Addict Clan bezala ziren eta e, musika armatu komandoa bezala e, bukatu zuen proiektua Bi belaunaldioiek izan zituzten eta, bono, egia esan denontzat Mac taldea izango da Baina, bono, guri gustatzen zaigu esan eta E, be, atzetik handa duen gauzu horiek e, interesgarriak iruditzen zaizkigu beti ere jakitea Eta ez gaina bueno, ezagunak diren e, pertsonak dira gure bo, bueno, e, bilaldian ba, Bidean e, topatu genituen jende jatorra izan zan Eta bueno, ezagutzen ginen eraz ba, zuentzako hau ere bai interesgarria Eta Guazen, egun da hogeita balkriu eta nortega patxarekin dizfrutatzera. Urrengo astean, badakit jende askok eska, eskatu didazuela beste musikamota jartzeko edo barrietate gehiago eta olako gauzak, baina esan behar daukagu, hogein urte hauek asko eman dutela, jende berria ere badagola. Badagula tracklist oso luzea, oga artista asko falta zaizki dugu jartzeko, eta beraz, oh, bueno, Standby batean jarriko dugu pizka datola musika berria, musika zarra, musika ez ezagunaa. E, zarrak diren gauzak ez ditugunak entzun inoiz. Bueno, gure hoizko txampa hori hartuko dugu, baina lasai. Orain euskal rap hori tokatzen zaio. Gure saioaren protagonista izatea 20 urte ez direlako egunero ospatzen eta ez direlako hogei urte egunero edukitzen, ezta? Eta hau euskal rapak merezi duelako ere bai, jende guztia lan asko egin du eta bueno, guretzako homenaldi handiena beraien musika jartzea da eta beraiekin disfurtatzea. Oso gustora gaude, mila esker gusti guzti guztoi euskal hip hop interesgarri eta dotore hori egiteagatik eta gu hemen beti zuen Fan izango gara beti, hemen, irratian, bera? Ba, bueno, bi esker lan guztio jengatik. Onda izan, eta gurrengo azter arte. Gorro toarekin justitzearen odolaz bai Eziaaren bestaldean itxaron gozaitut kumpai Zudorpe gian ez dago irririk Gure bihotxetan egongo zara bizirik Gorro toarek ikustiziaren odolas blai Eziaren bestaldean itxaron gozaitut kumpai Zura horpegiaan ez dago irririk Gure bihotxetan egongo zara bizirik uskalerrian buscar ratare subscriber rian el ensubiar en semala a la black tu anima zal uskalerrian oficiar en be estalearan os tu Hot, yeah. lehoak zapaiak, irekizuen bihotxak izten duten zerraiak, sustraiak, lorea egiten dute baina, odolak egiten du izakearen zainak, ordañak, maitasunaz da galtzen, iraganar irabazten badio orainak, agurbetiko betiko, joan takioan sirenegan, bizitza berrezkuratu nahi duzu baina ez dadoan, galdetu aizean ibidea ea anoa oan, minak preso hauan, egiten bere dantxa, maitasuna eskala, rozesteko bere antxa, momentu hauetan, kazatakutsaren artean eskutatzen naiz, oso maiz, Espressoa, sufretxen dudanean Botilla baten barruan, bidalitako mezua Ondartxaren ondarretan, galdutako musua Beste guztia horketu genunan, ez a Jesudan Liburoa itxik, atea ireki aurretik Sentimenen bidea izindautza izabalik Zergatik, non galdu ginen, nos astu ginen Nongauden orain, nos bukatu genun Alegin txen, hau ez da maitazun Amesti bat, hau da zuen atea Kireki beste entzaz, ez baduzu aurkitu bidari Itxi begiak, ekin bideari, eta zahaztut Yo Yari. Difícil como que te coja el móvil, difícil que aparezca, que perdone que te cuente lo que piensa. Deja que esa fe se crezca porque todo fluye mientras tanto se construye voy a cerrarte las puertas. Me curo el corazón, me jodo el hígado Resacas de 100 días como mínimo, imagínalo Con esta cara yonco, sin salud, mi cruz fue eco Pero pronto solo que tapa el valor, compárame No hay color, voy con lo mejor, no hay dolor Tengo a Shin y Raico al lado para dar calor Chico con suerte, sé que no es que lo merezca Sigo nadie más fuerte que el que tiene amigos cerca Digo puerta, Aiden Venganza mi concierto como Haydn Respuestas dan calambre como Ryzen Sé que cuesta volver a lo de antes Pero todo cambia, jungla y cama, trama Rompo el drama, vuelta rap, gay que todo lo que tengo que hacer por una vez es ser perder poder de desaparecer voy con lo opuesto primero elijo zapas luego cascos y corriendo a todo trapo pero siempre llegóego tarde cosas que no cambian con el tiempo ya está amaneciendo y todavía estoy despierto que escribiendo el boli tarde no tanto como yo sino no lo suelto y soy constante amor y guerra al menos por micateina portus <tose> Nora ezean, ametsa artean, ibili ginean Ola zartu genuen euskera dan honetxean Bide okerraren ertxean, sentimenak daraman ormalean kaltea Egia esan da papelaren aldean Nera eraso guztiak badoa zegan, nun dago kalea, eh? Akaso dakizute, oilar danakak abogulela pikuen, pikuen, indarra deko guzo beran. Erraz, errandezak etorren honena, lazai, raizai, hemen txekagoz, betidanik emongo det, beharrezko dena. Etorkizuneko asia urtenda, hauskal honok entxungo ditu nere ledrak otsteen hitzalitzela azken finean gogoroz topatzen dihar du. Hal ere, kolpeak zehartu sunttzi dezakegu, bakizu gere jendeak deko defentsa, pentza, zak, nahi desun irteran, alde batera, edo bestera zu augeran. Bizitza aurrenaatoan einean, gero targiago da oneretantera. Ireki zure artea irekirea Iireki zure arteak. Ireki zure ateak ireki Galdutan agoela, itxak askatzen ari naiz Librizaten horrela, zorionaztate balde Baina ez dut ulertxen nola, metzak zein daude Taz dut aurketxen logela, ustela Metiko jendearen usteak, ulertxen zaiatzen naiz No galduziren besteak, ez gaituzte izinduko Zuen legeak, lurretik zapaltzen ditugu Gure txailen ezteak, karate giontan galdurik Telebistak milegiten du ez duelako beldurrik Odola, bizten dugun bakoitzean Pogolak margotuko ditu gure bizitxak Taitxak, tamen beldurran itxak Estan dituki, gazten babeslea Taubeak unbe izatearen erruki Geroa zaindu barda, loreak lori izaten Inocentzia zingal apurtu Apurtu amore maten Kanporatzea debe katua Ezingo duzoko eratu zure herriaren patua Itxikekin gabe, betirako kondenatua Muzika da, kanpotar guztien estatua Apur ditxaguneziak Talandatuko ditugu azkatasunaziak Musika esenan bezala Euskal raparen sustrai berriak Badugo historia non dikazi Altxatu guztiok ekingo dugu garrasi Lortuko dugu, zuen kontsitzak zapaltzea Lortuko dugu, gure mezua azabaltzea Lortuko dugu, Komunikabidetan ere oizerek Ingo duzu zuke raparen alde eh? Lortuko dugu, zuen kontsitzak zapaltzea Lortuko dugu, gure mezua azabaltzea Lortuko dugu, Komunikabidetan ere oizerek Ingo duzu zuke euskal raparen alde eh? Bazen ben historio polit bat begi urdinak berri zen amatelein Peter Panek eraman zuen benirlara Bestu megalduen izlada Nogorra utxizuten baina azkue Nartea hasi txallengiada, jada bera cheques baduteu meo Nola no la de montregora tu codira chirueta's. Yeremi bargas, pobre gallo, pobre il galtuta mi lagunta mi il tseregi, galtuta baso de chean. Zureki den bezuen artea nora esean kuchida su bidea. Yergieren hier, ispiak la gunu beti. Itali unean negu gorria, iaraitzen dira izaten gartcheleta sartuta gero ari dira galtetzen, o ezpiko bezala pesala, un baisandako ari dira de sagercenta torturatzen, ez dira konturatzen zuen gezurrak, inoren egiak direla, guro orainada zuen, etorkizun prudela, gugarak aleko albizka, gugarak aleko zuekin jolazten dituztenak, hau da gura lima, lau elementu batera euskaratado nioekin josia borroka tu bar dugu, raparen kontra nagon diglosia zuen diglosia, Lortuko dugu zuen kontxetxak zampaltzea leortuko dugu, gure mesua zampaltzea leortuko dugu, Komunikabidetan ere oizerekin oduzuzuk eus Euskal raparen alde, eh? Lortuko dugu zuen kontsik zakza paltzea Lortuko dugu gure mesua zabaltzea Lortuko dugu Komunikabidetan ere nere oizere gingo duzu zuzuk raparen alde, eh? Yo, nortea patxe Lortuko dugu Baiz. Eziaren besta aldean hipkopa herriko hip copa e h r u u u u u Kakimate, ciruhanos, show, fat fish, ni degerladiak. Boom, chaço de torre lady Euskal herriko hip hop baby Baka biga igalak Gaboga zega zaka, zai, zoi, bele zoidele Herri matiro pum Nor zara zu zer dago zuri aldean Hemen gaude guelkarri kusiko kalean Makarra makala barra barra eskerra aldean Hintarra gara Euskal abizkarran zepean yeah. Soberan zakarrak Euskal herrian fucking zitalak Zuek guapia zibillak Budari zemziz Itza armada herri matiro pum Ez guartean hip hop history, Den amargoz de hartago helari Gugarak aitza fascismoa xiri miri Ekin yes, ezen ziñi bili bling, zikin bling bling, bling bada bil Niri bling bling, bling zutxin sitxezit Irratiak estanda egiten du Ez alde crazy egon ziur Hei, hei, suken tun Euskara ko rapa Emen duxu a dos, dos Cambo, para caldo Ko uh! hip hop, -hop Maixa emsi rapero Fiñas, antes du Danxatu de fuegitos bici, baby Ames tu Gozatu Para <tose> caldo Eta batz! kata nu zuri gora baraka vera neburi negua kes verdiñak baitira zonal de oneta martula ka vera yendi gua baila lua benesan esur es escape this is no langilek landuta ko buldiña nerotuta kuadusu egre flow atai ni ordea wean uh! renol express maisato fresh berez kerraldea ukes ieskes kuptirunikeia dura rian galindo tixear Kerraldeko miñai, bete behar Zuen bizitza ez dugunai, ez gaude zuen zain Tokatando hain bai, baina egin lan Umarkean dauden txakurrek Toska egitea dut egura Egurra dut erretzen blunt Herrikoen parantzak egin bodukun baraka gure lura Eunda hogeita bat, tokatan urduri Gora baraka, beheran eguri Negoak ezberdinak baitira zonalde honetan Mardulak taberaien dilua bai alua benetan Eunda hogeita bat, tokatan urduri Gora baraka Behera neguri, neguak ezberdinak baitira sonalde honetan Mardurak tabera jendirua bairalua benetan Lagunak, parkea, izea, hemen bakarrik dependatzen dugu gurean Langilek klasea eskeraleak, independentzia takalea Lortu gorritu gugurameta, neguritiko aberatza Neguritiko zizala, iru Fak zuek zuen diru, bat bi bat Fron baraka zuen aurka Zuen aurka, kapitalismoaren kontra Gimbiar dugu bultza, ez da txantza Entzunda kaleko estanda Korrikan dantza, kaletati Jorratuz lagultza Bieletxea badaukati egarileko eta bal Tenebiztan ikusi nuen niaz Duzkes dugu horren beharrik izan Umila garelako elkarikusiko Dugu bian e Eunda hogeita bat, kokatan urzuri Gora baraka, behera neguri Negoak ez berdinak baitira zonaldeon eta martula kamera jentiru abaialbu abeneta eutobizabat tukatan urduri korabanaka beraneburi guakez berdinak bai dirasonalde oneta martula kamera jentiru abaialbu abeneta eutobizabat tukatan urduri korabanaka beraneburi guakez berdinak bai Eri da HIPKO PAERAMANEZ Edo zein lekura Zekula. sekula egonez den batasunari atera sukua, bizipen zakonak bilatzea da eldua, nebua alakoan eldu da lurrak merezizu enedariak botatzen duen zeruak itxidiskitateak, ez dut uste bera jengo torlekuekin egingo ditudan ikpakeak, haizeak herriak dira sonalde honetan, zefkaleten txuten da arkanak otxetan sistemaren aurkako musikaren tad nire bezarka da beroen abenetan amodira eta gorrotoa zainetan ikusiko dituzugu urekmenak ekaitzetan ta mba patean standa irudimenak sortzen duen si rara tamines onetan sinisten du tiren du bana sentiar ascendidas una narazo de tanta urgite goaitasuna no vera eingo du korratzeko tan batazuna sinisten du tiren du zentiarazten dilazunan, arazoetan taurrekiteko gaztasunan, nobera egingo dukula korratzeko talpatasunan. Odo las blaik, tantzirik, musikerriko lagunena hotza, justizi faltxutik zintzilik, guizilik, egotea duut elburu, kontutan hartu gabe borroka dugula zorguru, ezkerraldeko zapaburuak arrapoiak bilakatu indi da bufingidan egun buru ni askude distira kasu ez tira kaso gura bestia hartzeko altu hori da nierazina duguna, euskal rapa eraikitzea dugulako muga soinuak errimak egiturak ez gara egingo ezagunak benio jarriko ditu ornizrak beste batzuk bidea segi dezaten selectako ekasita koesanen da itsaera ta izate jarrai desagun gelditzen direlako apurtzeko ai bat ate honetan xinisten dut Sentiar astendidas una narazuezanta oreqite gogaitas una novera egingo tupula korratzekotan batazuna. Honetan xinisten dut, xinisten ubanan. Sentiar astendidas una narazuezanta oreqite gogaitas una novera egingo tupula korratzekotan batazuna. Daddy Jeff, a the system. Norte apache mac Raperos de maumix, indaraps ite. Bass on system. Código norte, euskal nortasunen seginda korra palandus. Eatze iru Blasetan dago Zure exterioan gaude Zehaztutako itzuratik aldentzen zen hauzoa Errekatzu, edo meztel erreka Budarik gabe barakaldoko zonalderik politena, bazatiena Hogei etxetako erdigunearekin Ta beste hogei landetatik banaturik zituela Zalboko hau zoek azandituzten erandak eta kazangabek utzirarte Errekatxo eta mezpele erreka Genuen gure altsorrik ederrena Benio betiko moduan gehienetan gertatzen den antzera Gizakiak zapusten du naturak eraikitzen duena Gizakiak zapusten du naturak eraikitzen duena Aztea, ratzea, meziak, narreak, bizitza, laguna, guztion, inda da Supersur hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura bere ganatu Errekatzoko biztalean naiz eta hon autobusa bakarrik dator Autobus bat orduro, beraz ez galtzeko adi, zarat Autobus bat orduro, eltzen delekuaren gainetik Supersur, joango da Baizera, batetik bestera urtegi eta ibiz bide baten gainean Zubi baten bide eskotzeak egan egin ez airean Haurerak izenean, natura A bidean, natura a por tu a por tus videan a naturaren bideak zapusten ditugu garapena eraikitzera Guaixera. Guaixera. no la gerta si te que no la gerta si te que artean no la gerta no la iteque gerta no la iteque e egiten da eginyes Ikusten duguna, sinisten begiez Boteraren lagineak sortutako zamiña Lurra zain du, inarrez da binez Aztea, ratzea, meldiak, larreak, bizitzalaguna Guztio nindara, superzur, hautsitu, txikitu, zuntxitu Bai, natura bere ganatu non dago amaiera, zertarakoain basuntxik eta munduan izaki Animalia asko bizigera, guptugu aukera Gure pausua pentsatzeko almena, alera, alere Zerbaite giteko gemenez borrokatuz Buruaz pentsatuz, bizitzaz gogoratuz Naturaren aldebeti deiak imposatuz Diduaren bidean landak alokatuz De Napolitena jaten Arizarete Zertarako, zertarako Suen poltsikoak ez gehi bete, Grisia, Grisia Zuz, Zuz, Atzea Ber, Ber, Darrea Zuz, Zuz, Laguna Guztion indarra Super sur Super sur es Super sur es Super sur es Super sur es Guztion indarra es. Aztea, latzea, menziak, larrea, krizitza, labuna Guztion indarra Super sur hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura bere ganatu Aztean, atzean, mendiak, larreak, bizitzalaguna, guztion, indarra, superzur, hau txitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura bere ganatu. Istio, frak, luzka, drak, leheneko volumenak, kadeak da, ezberan dilun honetan bizi gara. Bizitza maramara mara eta beste kanta Ara ere kanpoan dirauen dan babaldin bada Behen diaz orgin arren katakaitzak jendian Tabera malda morala inguruan darion kiratza Mezurik gabe txurik ezetalaze bizitxaren arglasa Bukatzen denu soñoar nasa Eti eian mostu kasa ondotik jariotako balore faltaz Azi guztien artetik sugaret amari Tximiniaren zuaren ondoan kontu ari kehammarari zara. Armi Zeuan dagoen zerriborroa baldin bada badabilen di ulertzen eta benak gauza berbera. Etxe dago koska. Luke zena gainean etxea eraikiz galtzen dugu lotan. Urrexean die zuretzaat xiki izan leike zure hiri zakarra gureko bazu loli ze, ze, zenba izan em dira mendi gutxirak kopean izango dutenek bizitza Ean ea, diun honetan bizi gara Bizitza maramara mara eta beste kanta Har ere kanpoan dirauen daba baldin bada badabeliaz orginaren katakaitza mendian an diun honetan bizi gara Bizitza maramara mara, eta beste kanta Hara ere kanpoan dirauen danba baldin bada badabeldiaz orginaarren katakaitza mendian Hori danapatsuenak ez du logo Bela bidean, dirua eta fama baizik aurrean Bat bibaten pentsakerak onortea galduza Denden aera lurretik sortua Anketik burura, garrantzitsuena eskuan Baina odontan, tamalkoak dan, baputsuan Gure jarrera, ez du aldatu aurrean gardena gara eta gardena da gure batua Talde bat lagunak ahastu zutaz eta idatzi nahi duzuna Hori danik erabiltzen dudan jokua Ideionizatik arkuta ordu dikordura Ezaldi, ezaldi lan txendugu garuna Daukaguna barruan, ateratzen dugu kontalari baten Kontura bezala sala odola dari hola batxutan kanpora razoi bakunak ezbota Sentimenak zeruan tagu zorotasun ez jota Ez behan dijun honetan bizi gara Bizitza mara mara eta beste kanta Ara ere kanpoan dirauen dan babaldi bada Badabehen dia zorgin arren katakaitzan mendian Ez behan dijun honetan bizi gara Hizitza maramara eta beste kanta Hara ere kanpoan dirauen dan babaldin badabada Bege dia zorgin arrenkata kaitan gendia Mal dangora Mal dangora Mal maieran kartxen dugu gura azken eguna izango balitz bezala azken agurra guztiok dantxan ta gorpuak zutan bizitzarrepidean <tose> kilometroak alean euskarataz beti gaztetxean buga gainditzeko momentua baina burua zeruan azken finean ordua lagunen farreak jokuak algaran egarraz oriontasuna nabaria da izlada txenda bete beharra aurrera pausoka gaztean Barrenan, Gara Ekarrekin garena Gareko borrokaren adibide gardena Gaztea Zumea Betxe barrena Ekarrekin garena Gareko borrokaren adibide gardena Espekulatzea hilezikin Heldu da potente, maixen zi Gora zuek gazte asanbladak Sistemaren aurkako espatak Indarra Gauda gure zarata, maiza emzi betidan ikpirata Erria etxea betidan ikastea ea, desalojo astean kalean gea Egon da ogeita bat, musikak zioa, aparta gara euskal rap nazioa Ikarioa, ezen atokian dariola, estilo arekin olgatu mezuari eman balioa Opario oparo gutxitan izan dira itxaron luzaro edo borrokatu bizitzan Itxaren mintxabitan, zatitzekotan bailitzan, zintxo bello zur jokatu zarritan. Y la gula mecha su mecha leche Ez garako kitxen, ez garako holdarrak Bizitzen dugu betiko pentsamenduekin Hauz izango da gure kondaira noski Jendeen hauetan bizi da zaun unzistenen showa Lana, musika beltza euskal herrira ekartzea jendeari ari zabaltzea Lau elementuen bidez rastatxeko era Artura gure eskura, kultura gure kura, Kaleko sojua, italian txerria Zipitxerria gugara herria Parte hartu, parte izan Leku hartu, euskaraz bintza Azabladadak hitza, hitza, hitza gure bizitza Gaztetxean hip-cop rap erxolaritza Gaztetxean metal-rock-jazz kulturaritza Gaztea! Yeah. Borrocarena di Videgardena Intojeta pat du vartatu culo sende coraggio alle dia del principico Egia egia egia egia egia du vartatu culo sende coraggio alle dia Entrar porro caladi dementat ni debio ta indara perriar en su garra quiste enentat quiste susu enentat suake O rei tapakiu du mercado como se encorajó a la guía de defenderte co. Egia, egia, egia, egia, egia, egia, egia. du mercado como se encorajó a la guía de defenderte co. Egia, egia, egia, egia, egia, egia. Hai vadir a Castea que hora venira calean, erdian. Gainean dituztela estatu ustel baten mira kapurzeko prest kateskinak geureak eginak beino egiteke bidean gelditzen dira pausoak emateko bere baino gehiago izateak beino iraun behaldukuguten te guztion artean lanean Aramena eskatxiko momentu ez da heldu. Erekin borrotatu eskala errapauz gertu entzun esokertu Ideak landu da herruaaboteldu jotan nabo beldu naiz negu ontan bari batarean lufo Jauaman Isa talaen la mare que imbatera hautuk eskerraldea Ondo hetabat kiukez dubartatuko dosendek urajoan ekia defenditchiko Egia egia egia egia egia egia Ondo hetabat kiukez dubartatuko dosendek urajoan ekia defenditchiko Egia necesiteko egia egia ureluka egia defenditchiko Eta un dau gehi tabat, ku-ku-ku-ku-ku. Moa denbora, Ardau balta, Abestiak taugora, Amabost urtez, En gitatea gora. Barru barruti crueti, barru barruti crueti, barru barruti crueti, barru barru Ez lotuak zehazten duen erritmotikiaz egin nahiak izakiak bidea irekitzean ikasi egiten du Danaz da dakazo berrekin eta eraiki sortu gabe nola izan izakik gisaki. Pare bat kalo, estrofa gordina bestialabean amodio eta fereka eta fruntu ezberdinak areta kopetaren asuntun Barru-barrutik beti abestiak sortu odolarekin Eunda beita bat kluk guontit pilauzume izen handi Gure lana propaganda, Rimaren eskanda Hainbat herri mila leku zenbat unega uederrak Hainbat harri zenbat jende bat batean euskal raparen familia Gure zorioneko istorioa. Ildoa semoraren ildoa Pilla, mercho quilombo semoraren ildoa quilombo orgullo fabril y amor al barrio odio a la guardia civil gasteria bakarrik entzuten que en chute empachanca sereguindu kutsartu camarada mata tu gasteria y ratia gasteria mata tu svadu sunai amata tu gasteria iratia Ur muiñik jaia Negatia, psicopatia, antipatia, naia Atera euskal herriko, homeopatia Trampatia, capitalismo basatia naiz Baina maiz emzino da Gure letra kordea betiko dira Ardau balza, tinko, tinto, Lehenengo, lortuko dugu man Pero lortuko dugu berlin, gorri, kureskoan lurri, hartu arnasa, garratza da garnatza, eskiar minurri, mila bertxo, amaikal ursatiz, mantxo, basatiz, unebako itzeko ezberdineko griña, zure gorputz, idustuan, ardotan tabat labanduz, idazkeraren soñu berezia sortuz, etorri, entzun, orain bakea, tandonen miña. Pauzu bat, bipauzu One, two, one, crew Azierakoa berberan auzu Indarrez joezazu Gizarteti campo esgeratu Bainez izankatu ezta zagu salbu Ez aldi hauen beste aldea Greti gaude Odola zainetan lagunen artean Gurekin zaude Botereari kalte ginez Munduari barre ginez Eskerralde tikeragin ez Entzun beharko gaituzue Naitan aies Ideia jaso zain du Bidea lorekin hartu, bizitzaz gozatu Mahastiak landu eta ardoa lortu Oinak lurreak kantu zabestiak sortu Horizan da beti gure garaipena Bat bi bat kriuren portu zarra Feliz, pero en una guerra Con los ojos abiertos Como si Haití te me viera En bloque fiera Asoma una fuerza de choque por Baviera La fábula del elefante La leyenda de la mantis La cucaracha del sistema Penetrando hacia tu mente Lenta, constante Catedral esbelta de Interior en ruínase Sentido la puerta atrás de mí Lo hice otras veces, quizás pueda salir y salvar mi culo. Escapar a la quema como un mono por las ramas, pero hay una familia que rema por mí, y yo por ellos me quedo por aquí, sí. keka, hirribarra, bizitza ederra ibai aurria bada, barruko gatazkak kurotzetan doaz, sakoneko indarrak egiten du gora, nora auskalo, hegalak margotuaktakaik karok, eguzki aukitzeko saiakera, Bizitza bat bizitzeko lubakian hasi bizi bizi bozen. Harribitxiilekotikzinzilik isxiri sentitzean, Zure bezarkada, nire gaña, zure eskua hilotuta, hartalde honetan galduta, batxutan behartuta, hartalde honetan galduta, galtzeko asko duena. Eguartean eros urbasatietan itxasuaren presu. Quiero, quiero. Veo en falta mi Anayan, sanfrantira este beat recorriendo el Atlas, mientras hacemos murales malva, sangre de presa que indica caza. Llamo a las lluvias con una danza y Miclan traga humo salvia para volver a viajar. Juntos se flexible el tiempo ahora. Funko, voces del interior del cobazo lo llaman a actos penosos y trágicos mientras me brota el sudor del ácido. Salgo en pelotas causando el pánico. 4 a Comet del Google pufo sé que si sube pongo mi cuerpo y me pido a las nubes se oyen de fondo vinidos de nubes Zenide eta adiskide, igarotako une aiek Faltan botatzen ditut, faltan botatzen zaitut Diztura askatu nahi dut, askatu behar dut Barruko mamua kantuan, betira kamodio lagunen kontuak Beti prest, beti presente, ereiten hortua Heman ditugun hortuak, inoiz ez dirak mugatik Hortzadarraremugatik, zintzilik, dugu zerua Baina bizirikara munduak Koba zulo batean bakardadean euriaren esperoan amodioak mundua mugitzen baduni Zurekin dantzatu nahi dut, dantzatu nahi dut Cueva, pues esperando a que llueva, a Los Orígenes esperando a que llueva. Vuelta a Los Orígenes encerrado en una cueva. Porque pues pos Los Orígenes esperando a que llueva. ¿Los animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más? Estaban aquí antes que nosotros. Dinosaurio al micro, yo critico, tú criticas. Es un rito, aprende a rapear de una vez. El mensaje no lo es todo, se te nota flojo. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Te lo crees? ¿O quién te crees? La chulería vainata en tu persona Pues saco este estilo y besas la lona Este flow es mi low lowrider algo de crisis ¿Y quién queda? You know nadie, tu show aire Capto, salón de actos Tantos pactos, altos rangos Rapto al hardcore, desvarío Y me río, es un delirio Siente el frío por tu nuca Get up, stand up, don't give up the fight Aja, aja, one, two Aja, aja, one crew Aja, aha Norte Apache Donki pap, defai, donki pap Ia podría salir maiz Aja, aja, one, two Aja, aja, crew Aja, aha Norte Apache Donki pap... Euskal raparen historioaren haria Ari da bueltaka Korapilo bat eginda Kezurrak potaka Arrazoian nortauka Gure piktatan Ez gara eroiak Ez ginen astronautak Ez kolazarra zaunka Antzinako usainaren Aztarnatauka Izan ginen mauka talauka tu, Ez inalboratu Den boraren abokatu Ez ara lehena Ez ara bakarra Ez tau Ez duzu maite euskera Txaurrekoak papua lena, bestehen maiatik jan baino lehen, eskatu bain mena eta entzun. En benbib da txuletón, egocéntrico ser tarako la pose de matona. Gian gaztean top, eginduzulako tontor, hau ez da kompton, tonto. Tuvimos que volver jurásicos al parque, la 1-2-1 criu apache, mamariga la casita chocolate. Nisurita suneri gure artean estandarte soldando bola mainstream por rascar piste. Posado de apariencia quedando como mal chiste Y lo triste, el circo que vendiste Por comedias como esta, el panorama ya no existe Aja, aja, one, two Aja, aja, one, crew Aja, aja, Norte Apache Tonki, pap, defai, tonki, salir Aja, aja, one, two A-ha, uh -huh, uh -huh, One Crew A-ha, a-ha, Norte Apache, Tonki Pau la sorpresa está asegurada Mikrófonoan, izer dieta egiaak, inoizar egiaak, old school zare Babesten gure txikiak, iza dieta jare, babesten gure jendea Black lives matter, fuck dirudun, gobernua errudun We strong motherfuckers like Pauli Nuskudun Yo, cox, coxsack, -co el gukio oscaraz, cox, hip-hopal en historia y nazi dugu. Saco mi mejor baza para el disco de mi anaya. Se ve de la atalaya que ya llegan las barcazas. Repletas de fusiles y estandartes de vergüenza. Se van a vique solas mucho antes de que amanezcan. Suenan salvas de nuestras calas, beben piratas. Mientras pueden lia la mota ante la fogata. Algunos se la flipa, menosprecio en esta historia. El asno de la noria, solo ve la zanahoria. Aja, uh aja, -huh, uh -huh. one, two. Aha, aha, one crew. Aha, aha, norte apache, donkey bam, defy, donkey bam. Aha, aha, one two. Aha, aha, one crew. Aha, aha, norte apache, donkey bam, donkey bam, defy. Bienvenidos a Jurassic Park.